Həmişə deyir ki, ək güreşlər. Sizindir əvvəlcisidir belə əziyyət verməz adam. Yəni həmişə gələm, nə oldu danışırıq, heçsiz heç bizə etiraz eləmirdi. Buna bu naqoda çıxıb təzə, yəni belə etirazlar gəlir. Bir nəfər qalxıb aralarından deyir ki, quru arasından. Bu da deyir, o birinci səfirlərinin dostlarındandır. Yəni ən Onlar səhv adlandırdılar. Kim ki Peygəmbər sələmə məyə iman gətirdilər, onları səhv adlandırdılar. Həmin müşriklər deyir ki, bunlar dey bizim dinimizi tərk ediblər. Yəni ata-baba dinini tərk ediblər. Dillər ki, biz dədə-babamızın yolunu gedirik. Dillər ki, biz Allahın və onun peyğəmbərin yoluna gedirik. Onca deyə fikir vermədi. Yəni ki, hər boş-boş danışdı da başqalarını xarab edir, fikir vermə onun sözünə. <coughs> Və deyir Osmanlı məzun, deyir, hətta qalxdı ayağa, başladı həmin o şəyə, Ləbidə, o, həmin o şairə, başladı onu rədd eləməyir, ona qarşı danışmağa. Və deyir həmin o, kim ki deyir ki, bu səfihlərdən də buna fikir vermək, həmin o kişi durdu ayağa və Osmanlı məzun üzündən vurur. Üzündən bir şillə vurur və bu vaxt onun gözü yəni, yəni qızarır və ya yəni gözü yəni dəyişilir, gözünə zərər deyir. Və deyir... Var idi bir müğira, hansı ki Osmanlı məzun onun himayesində idi, həmin o insan da durub baxırdı, onun əmsi oğlu idi. Durub baxırdı. De, gəlib Osmanlı yaxınlaşır, deyir ki, məhər mənim himayəmdə olanda sənin üçün yaxşı deyildi, yəni sənə heçcədə əlb vura bilmirdi. Deyir, əgər sən mənim himayəmdən çıxmasaydın, sənə heçcədə heç əlb vura bilməzdi, istədiyi də deyərdim. Osman deyir ki, həmin o sahabi Osmanlı məzun, Deyir ki, Allah həndə olsun ki, yəni sən dəyək kimi deyil. Deyilmə, öbürü deyil, sağlam gözüm, hansı ki əzəyət verirmi bu gözə. Onda deyil, belə bir şilləyə ehtiyacı var ki, ona da deyilsin, o da Allah yolunda belə əzəyəsin, yəni mən onunla savab qazanım. Və sonra, valid ibn-i muğirə əgər istəyirsənsə, yəni yenə də gəl mənim altına və mən sənə himayedarladım və heç kisənə toxuna bilməz. Lakin Osman ümuməzun bunu qabul etmədi. Deyil ki, əgər müsləmənlər əziyyət olursa, qoy, mənədə əziyyət olsun. Həmsinin Zubayr bin Avvam adlı sahabənin əmrisi Zubayr bin Avvama çoxlu əziyyət verirdi. Çoxlu əziyyət verirdi. Və hətta onu həsrin üzərinə bağlayırdı, və sonra həsri yandırırdı. Həsrin üzərinə bağlıdır, sonra həsri yandırırdı ki, həsri yananda qoy, qalmış tez yanı bu taraxı. Əsas, yəni bu tənə qobuna olsun və bunu eləyəndə deyir ki, və küfrə qayıt, yəni öz ata, babanın dinlə qayıt və Zübərd ibn Avam da deyir ki, mən heç vaxt küfr eləmərəm və həmçinin, yəni bu əzəb əziyyət yalnız Məkkədə deyildir, bu əzəb əziyyətliyi Məkkədən kənarda olan sahabiləri də edirdilər O, müşərək deyən bir nəfər var idi, bir qadın, sahabeyi, Peyomasa müdəvətini qabir etmişdi. O, öz əri ilə İslamı qabir etmişdilər. Deməli, bunlar Məkkədən kənar, yəni uzaq bir yerdə, məskunlaşırlar, orada yaşayırlar. Və deyirik, müş müşriklər bunu işləyir, Məkkə müşərək edirlər ora, həmin olara yaşayan yerə. Və həmin qadına bal çölə yedirdilirlər. Çoxlu ballan çölə gezdirirlər. sonra isə ona su vermirlər. Və o cür onu, yəni bağlayırlar günəşin altında. Yəni təsəvvür edin, istidə ballan çölə gələn insan, baldaq insanı yandırır. Yəni yandırır, insan su istəyir. Və onlar da həmin qadını bağladılar ki, qoy, su içməmiş o cür olsun və küfr edəyənə qədər. Üç gün, həmin qadını belə saxlayırlar. Üç gün. Və deyir üçüncü gündə gəlidirlər, onun yanına deyirlər ki, bəs, öz dinimi tərk elə. Yəni, müsamırlığı tərk elə. Və deyir, o danışa bilmirdi, lakin əli ilə göstərir ki, bəs, mənə heç o tərk eləmərəm. Həttə deyil olanın dediyini eşitmirdi, o qədə yəni halsızlaşmışdı artıq. Yəni, bütün bədən artıq dayanmışdı fəaliyyətdən. Çünki üç gün balyan insan su içməyib. Danışa bilmədiyindən, Əlin göy qaldı can yəni ki mən yalnız Allah'a iman gətirəm, heçə küfr etmərəm. Sonra da Allah Taala ona deyir, yəni, su içirəm edir və o deyir, göndərilən sudan içir. Yəni mələklər ona həmin qadına su verirlər. Həmsini Əbu Zər Əl-Ğıfari Peyğəmbər sallallahu əleyhi eşidir. Əbu adlı sahabi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və eşidir ki, belə bir peyğəmbər var və gəlir Məkkəyə Başlayır Peyğəmbəri soruşmalı ki, Məhəmməd haradadır? Gəlib düşmənləyəsini deyir ki, filan kəs Bu işləri müşkilə görək ki, bu da Peyğəmbər haqda. Yəni bilirlər ki, bu da gəlib İslamı qabrına demək, başlayır, Abuzar-ı döyməyə. Hətta deyir, o qədər döyürlər ki, Abuzar radiyaman hanımın gedir. O döyürlər ki, Abuzarın ürəyə gedir. Və Erdir Abbas, yəni Peyğəmbəsinin əmrisi, gəlib Ebu Zeli, yani oların almasaydı, Ebu Zeli ölecektir, yani o kadar dövürdüler onu. Abbas tabi o vaxt yani Müslüman değildi, lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve onu koruyordu. Yani bura kadar dediğimiz azab-ı eziyet yani azad insanlaraydı, <gülüyor> azad insanlar, lakin Müslümanlara nasıl köleler de vardı, yani kullar. Ve onlara da eziyet verirdiler. Həmin, həmin e, qullardan, kölələrdən Bilal idi. Yəni Bilal radiyyələ hənihu həmin kölələrdən biriydi. Və həmsinin Yasir, Yasir, yəni Ammar ibn Yasir, Bilal, ondan sonra Xubbəb, Və başqa sahabələr var ki, onları da kölərlərdən idilər. Və birinci götürəyik Yasirin ailəsi. Yəni Ammar ibn Yasir, onun anası və atası. Onlara necəzib verirdilər. Və deyil, Ammar ibn Yasirin ailəsi çox zəif idilər. Yəni, çox zəif və fağıl bir ailədə yaşayırdılar. Və çox şasıb idilər. Və deyil, Ammar ibn Yasirin və onun ailəsinin İslamı qabül etmələrinə eşiləndə başladılar onlara əzət verməyə. Və əzət verəndə atasını öldürürlər və anasını da öldürürlər. Atası əzab verilə-verilə ölür, çünki yaşda olur, yəni bağlayırlar, ağızı döyürlər. Və o, əzətdə ölür. Anası isə onların dediyini qabül etmir. Yəni, deyirlər ki, küfr elə, səni bıraxaq. Lakin, yəni... Ammarın anası buna baxmırdı, adı da Süməyyə bintin xabat idi, keçin dəhsəri götürmüşür, Süməyyə idi adı. və Əbu Cəhəl bunu görəndə, yəni gördü ki, bu qadın belə inatçarlıq edir və qabul etmir, götürüb nizəni düz onun ürəyinə batırır, yəni nizəni götürüb düz Süməyyənin, Ammarın anasının ürəyinə batırır və bunu görən Ammar, yəni Ammarın gözü qalanda olur hamısı, atasını ödürürlər, anasını ödürürlər, və Ammar ilə çoxunu döyürlər və ona deyirlər ki, bəs, sən küfr elə, bizim ilahlarının adını çək və pe, yəni, Məhəmmədin dininə küfr elə və Ammar ibn Yasir də onların tələbini edir, yəni onların dediyini edir. Lakin Peygamber s.sələmin yanına gəl gələndə Ammar ibn Yasir utanır Peygamberə baxmağa. Peygamber s.sələmin sahabilər deyir ona deyir ki, bəs, Allahdalla onların ailəsini cənnətlə müjdələdi. Yəni, onun anasını və atasını cənnətlə müjdələdi və onlar İslamın ilk şəhidlərindən saydırlar. İslamın ilk şəhidlərindən saydırlar. Və həmsinin Amar ibn etdiyi əmələ görə Allahdalla bir ayə nazilədir. Bu da Nəhəl surasının 106-cı ayəsidir. İmanla sabit olduğu halda məcbur edilən kimsə İstisna olmaqla, hər kəs iman gətirdikdən sonra küfr etsə, lakin o qəlbən küfrə razı olanlarla Allahın qədəbi tutar və onların şiddəti, bir əzabı düzsər olarlar. Yəni, Natal bu ayda buyurur ki, kim Allahı iman gətirən sonra küfr edərsə, o artı kafirlər. Yəni, Allahı iman gətirib, sonra Allah'ın imanına üz döndərib. Bu adam kafirlər. Lakin, bəzi insanların müstəsnadır. Onlar ki, qəlbləri imanla doludur, iman üzərində sahibətləri, lakin məcbur olub, zərurət qarşısında küfr edir. Yəni, Allahı soyur və ya Peyğəmbəri soyur, bu cür insanlar isə öz imanları üzərində qalırlar. Və Ambar ibn Yasir çox gözəl sahibələrdən idi və sonra Mə Məkkəyə hizrət edir və Peyğəmbər səsindən uzun müddət Yaşayır. Sonra əzab verilənlərdən Bilal radiyalı Anuh idi. Bilal köle idi, Həbəşistanlı qulu idi. Və Bilal da çoxlu əziyyət verirdilər. Onun yəni, ağası Umayyə ibn Xələf idi, Umayyə ibn Xələf idi. O, hər gün Bilalı Məkkənin qralına çıxardırdı Məkkənin kənarına. Yəni, təbii ki, Bilal, yəni, müsəml olunandan sonra Məkkənin kənarına çıxardır və Bilalın üzərinə ağır daş qoyurdu. Bilalın üzərinə ağırdaş qoydu ki, qoy günəşin altında əzab əzət çəksin və həmsin il başqa rivayətlərdə gəlib ki Bilalın yəni, ayağına və ya əlinə ip bağlayırlar və verirdə uşaqlara ki, qoy onun sürükdəsinlər, yəni ayağına tübk sürükdəsinlər Məkkənin küsələrində və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, yəni boynuna ip bağlayıb Məkkədə yəni, oynatmaq üçün gəzilirdilər. O yani yəni, Bilal radiyallahu anhunu təhkil edirdilər və sonda Abbaşir radiyallahu anhunu Bilalı, yəni, köləliyidən azad edir, Umay ibn-i Xələfdən Bilalı pulundan alır və azad edir. Və belə sahabələrdən, əzab verilər sahabələrdən, Xubbəb ibn-i Ərad idi, Xubbəb ibn-i Ərad. Və həm bu da zəif sahabələrdən idi və həm üçün, kölələrdən idi. Ona bütür bütür və, daşlar, və ona bütün böyük əziyyət verirdilər və belə əziyyətlərdən qızdırılmış daşları günəşin altına qızdırırdılar. Ərəbistana necə bir üçün istəyirlərdi, daşları qızdırdılar ona düzürdülər belə və onu gətirib həmin daşların üzərində uzatırdılar ki, qoy onun belini, küləyini həmin daşlar yandırsın və hətta həmin sahabi deyir ki, bir dəfə od yandırdılar, od yandırdılar və məni arxam üstə həmin odun üzərinini yıxdılar, arxası üstə odun üzərinini yıxıblar. Məni odu söndürən deyil, mənim kürəyim oldu, yəni kürəyimlə odu söndürmüşəm. Yəni suza döküb, yox, kürəyimlə odu sönüb. Və bunu da Ömər Müxattab deyir ki, məs, ən şiddətdə əzab görən Bilaldır və ya başqa sahələrdir, deyir ki, vəllahi, yəni, mənim onlardan çox əzab olub və açıb kürəyin ki, bax, yəni gör yəni, həmin odda necə yanıb və həmin sahabi, Xubba binlə Arad adı sahabi açıb Ömər müxəttəbə öz külən göstərək ki, mənə, mənə də bu cür əzəyət veriblər. Və həmçinin Xubba binlə Arad radiyallahu anhü sahabi dəmirçiydi. Özü dəmirçiyi emanat qanasında işləyirdi və o, yaxşı qınış düzəldirdi. Yaxşı qınış düzəldirdi və Buxar Müslümdə belə bir rivayet var ki, Xubalın radiyalanını deyir ki, məndir məkkədə olanda Asibin Vahir adında bir nəfər sövün bir qınuc düzətmişdim. Qınuc düzətmişdim və o mənə qınucın haqqını vermirdi. Və dedim ki, bəs qınucın haqqını ver, deyir ki, səndir Məhəmmədə küfr elə, məndirsənə qınuc düzətməyi görə pulu verim, əmək haqqını verim və sahabi deyir ki, mən deyir, məhəmədə küfr etməyəcəm, ta o vaxtı qədər ki, Allah da səni öldürəcək, sonra səni diriləcək. Yəni, qiyamətdə mən bir daha Peyğəmbələ küfr eləyərəm. Yəni, heç çox mənim Peyğəmbələ səsini küfr eləmərəm bu mənada. Və həmin asibir müvalidə deyir ki, gülə-gülə, mən Allah da mənə öldürsə, sonra yəni mənə dirilsə təzən, yəni qiyamət günü, Mən deyir, öz uşaqlarımla, mal dövrətimlə yenə orada sənə əziyyət verəcəm. Yəni, orada da səni hələbələ bıraxan deyiləm. Sonra Allah, Allah o belə deyəndə bu ayənin azı edir Məriyyəm suresinin 77-78-ci ayələrin. Və Allah tala bu buyurur ki, o küfrədən, bizim ayələrimiz o küfrədən dedi ki, Mən deyir, mal və dövrət veriləcək, yəni mənə qiyamət günü. Ətdəl ağalığa ibəə mətəxədində rəhmən ahdə, məyər o qeybi bilirmi və Allahdan ona bir yəni vədə mi var? Yəni o nə əsasından belə deyir ki, bəs qiyamət günü mənim evladım olacaq, malım olacaq və orada sənə əziyyət verəcəm. Xubəb ibn Ərad və başqa sahabilər bu qədər əzəb-əzəti görən sonra ahir dözə bilmirdilər. Çünki hər gün onlara əziyyət verirlər və gəli piramə səsələmə şahit edirlər. Yani, bu revayətdə buxar dedir və Peyvəman səsələmə qədər deyirlər ki, bəs nə qədər belə olacaq, bizim üçün dua elə və ya bir şey ki, yəni biz bu Azərbaycətdən qutaraq, Peyvəman səsələ buyurur ki, sizdən əvvəlki ümmətlərdə elə insanlar var idi ki, onlar üçün deyil, Azərbaycət vermək üçün yerdə xəndəyə qazılırdı, yəni quyu qazılırdı və həmin adamlar o qoyurdular, sonra torpaqla örtürdülər, bir dəma başa qalırdı. sade mişarla gətirib mişarla onun başın başını başçısı ilə kəsməyə. Yəni başla başın kəsib ortadan ayırmağa. Bu cür əziət verirlər. Yəni onlara verilən